בראשית, פרק ח' ויזכור אלוהים את נח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים, ויסכרו מעיינות תהום, וארובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים. וישובו המים מעל הארץ, הלוך ושוב,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 וכל האוף, כל רומס על הארץ למשפחותיהם, יצאו מן התיבה. ויבן נח מזבח לה', ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח ה' את ריח הניחוח, ויאמר ה' אל לליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם.